Певно, чтобы бы было видно барвистую кроватку. Пижон зачуханный, расставил руки на всю ширину тротуару и, небо, на сцене продекламувал. Ко мне ворвался ты, как ураган, Господь. Я прокинул мне с вином стакан, Господь. Я пьянству предаюсь, а ты творишь бесчинство. Гром разрази меня, коль ты не пьян, Господь. З дороги, рикнув я геть, знайшов де хаямити. Що не пішло, співчутливо запитав кальмар. Он туди, в кущі, заткнись. Такого марафону я давно не бігав. Скверик, провулок, скинув маску, під'їзд, ліфт, убіг до кімнати, схопив дипломати, висипав на канапу купу фотографій. Еліну Будзі і персами на підлогу. Не шкода, якщо і наступлю. Нікому не буде боляче. Мене зараз цікавлять лише знімки з кафе. Розклав їх на канапі. Точно. Саме з того місця. Я вдивлявся в обличчя клієнтів Георга. Жодного не пропустив. Точно. Є всі окрім одного. Невже це правда? Неймовірно. Фантастично. І смішно. А ось і ця фотографія, яку я не міг розголедіти з кущів Буску. На ній група французьких акторів, тільки посередині не гример Харик, а фотограф Жирняк. Я кинувся до телефону, Харик довго не знімав трубку, а коли нарешті взяв, то мовчав. «На хамелі, сыграй на скрипки снова!» продекламував я, ніби придуркувати кальмар. Тебе я в сіну грозно не стучу. Павле, ти хоч знаєш, котра година? Чую роздратований старечий голос. Бузі Абрамович, вам жити треба, а не спати. Скидайте під включайте 7.40, і шкварте гопака. Під ранок ви відчуєте, що до вас прийшла друга молодість. «Павло, якщо ти п'яний, я одразу ж кладу трубку». «Ні-ні, Бузі Абрамовичу, у мене до вас важлива справа, дуже важлива». «Скажіть, хто вас фотографував у компанії французьких акторів?» «Женя. Женя Жерняк, відомий тепер у Києві, фотограф. Ти з ним не знайомий?» «Ні, не знайомий. Він колись працював у нас. Прийшов після театрального інституту, зіграв кілька епізодичних ролей». Та так і сидів без роботи. Ставний, вродливий, але на актор. Правда, умів добре продіювати чужі голоси. Не було такої вечірки, такого капусника чи дня народження, щоб Женя не подішав публіку. Але ж за такі виступи навіть талановиті гроші не платять. І юнак серйозно взявся за фотосправу. Спершу робив знімки суто на театральні теми, потім почав фотографувати у фойє, у залі, в гостях, у відомих та високопоставлених людей. Його фотографії друкували всі газети і журнали, що видавалися у Києві. Женя став заробляти більше, ніж заслужений артист республіки. Тож і закономірно, що згодом зовсім розпрощався зі сценою. А до театру директор запросив його недавно, коли до нас із гастролями приїхали французи. Мовляв, таке буває нечасто, тож нехай сфотографують для історії. Ясно, Жирняк сфотографував для історії Харика, а Харик – Жирняка. «Бузя Абрамовичу французи подарували вам закуперену коробку з масками, чи при цим її вже хтось відкривав?» Ну і запитаннічко голосно хмикнув Харик. Чесне слово, не пам'ятаю. Коли дарували, то зняли кришку і показали кілька масок. А чи була вона?» «Гораст, скільки масок має бути в коробці?» Не знаю, приїжджи театр, прихуємо я завтра після обіду. Бузя Абрамович, ви що геть сонні? Я не питаю, скільки є, а скільки має бути масок у фабричній коробці.